Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Succépodden Fyrkantiga ögon Jag hoppas att eh, min röst håller Jag har tappat den några gånger i eftermiddag här aj, jag, får, jag har inte fått fram något ljud alls innan jag har hostat till några gånger Jag tror att det kommer att gå bra dock eh, Ja, du ser Det ändå en twist att det är äh, du som har tappat rösten Och jag gjorde inte det den här gången ja, när jag var dunderförkyld Nej, det är otroligt men vi ska ju faktiskt sammanfatta 2023 ja. idag, så det, det ska bli riktigt riktigt trevligt Jag har ett gäng filmer och lite serier och sånt att prata om Och lite spel också, som jag vet att du har gjort i ordningen lista mm. på Så det, det kommer att bli kanoners detta Ja, det är bättre att du får vara filmansvarig, du som är, är bättre berest på det området än vad jag är Ja, vad bra Uh, ska vi sparka igång det här med en gång? Ja, vi bara, vi bara kickar uh, igång. Då börjar jag så här då. Att jag har ju då äntligen sett den här... Eller äntligen. Jag har sett Zack Snyder-filmen Rebel Moon. Som vi har nämnt i ett par avsnitt här nu. Alltså mm. hans, hans take på Star Wars. Ja, just det. Uh, alltså förklaringen skulle man väl kunna säga så här. Att det är väl som fanfiction. Om en sån snubbe hade fått typ obegränsat för pengar och förverkliga sin fanfiction så hade det blivit det här. Alltså skulle man kunna då säga ganska svaga karaktärer rakt igenom. Ingen som egentligen sticker ut. Ganska banal story. Men ganska coola actionscener och ganska snyggt gjort. Mm. Så jag har sett att den har ju på sina håll blivit alltså Totalt dundersågad Och fått typ Inte ens ett plus utan överkryssade Getingar och minus och helt och dit Ett sånt betyg Tycker jag inte att den är värd Att få utan den är värd något betydligt bättre Jag ser att den har på EMDB 5,7 och där Runt en 6 av 10 det tycker jag Ändå att den är värd Ehm så har vi en uppföljare på gång om 3-4 månader så den kommer jag att se och faktiskt se fram lite emot. Jag tyckte att den här ändå var underhållande. Mm. Jag kommer inte att prata om den som en av de bästa i år, naturligtvis. Men uh, um, jag har haft lite polare som har sagt så här att uh, när jag talar om att nu ska jag börja se på den och så säger de liksom så här uh, ja, jag har sett halva i två sittningar. Så dålig var den jag förstår inte riktigt det faktiskt så kast tycker jag faktiskt inte att den är um, um, det har jag också diskuterat lite så här att <kör> när han fick så dåliga recensioner i början så såg man ju att folk började prata ja hur ska Snack, ja, Zack Snyder-fansen försvara det här nu då lol typ mm. um, och de har väl inte gjort mer än att de säger ja det är inte hans bästa, det är inte hans sämsta, den var ändå underhållande så jag känner nästan att här vill ju många liksom ha sagt att de som gillar Sex Snyder, de ser allting och vill inte ge någonting dåligt betyg. Jag börjar fundera på om det nästan är tvärtom. De som hatar Sex Snyder de gör det bara för att. Ja, det är det, det som nästan... är surt med internet att mm. alldeles för många får för mycket att säga till om. Ja, lite så. Um, för jag kan konstatera att allting Behöver väl inte vara asbra Hela tiden Någonting kan ju faktiskt bara vara Kort och gott okej okay, Eller kort och gott bra mm. Och dit hör den här filmen Så um, jag tycker att du ska se den ändå Och njuta av en sån här Sundas popcornrulle mm. Varför inte första januari Till en pizza, tänker jag Då skulle den ändå mm. passa helt perfekt uh, Nog om det Har du Sett någonting som liksom inte är med På din lista? Eller spelat för den delen? Om jag har spelat Något som inte är på min lista? Ja ah, du tänker eh, så ja, alltså Vill du prata om någonting innan du går in på det bästa 2023? Så menar du? Ah, ah, ja, ja, eh, ja Jo, jag har återupptagit Final Fantasy 5 <laughs> Ja jag, det, jag är inne på min backlog igen här nu, Så att, eh, jag har kommit en bra bit, tror jag. Jag börjar närma mig slutet av spelet. Det är väl det finns en sån där. Utan att avslöja för mycket, men man kan säga att det finns tre världar. Mm. Och jag är den tredje värden nu, och där kan man. Där ska man ner till typ fyra, typ shrines, eller om man ska kalla dem. Mm. Där du hittar saker som låser upp vapen som finns liksom i ett ställe i spelet så finns det tolv vapen som har låsts inne. Ja, okej. Okay. Och eh, så kan man låsa upp dem då genom att hämta de här grejerna. med Sen, Jag tror inte man måste göra det. Men det är en rätt nice grej att göra i slutet av spelet. Ja, jag fattar. <clears throat> Sen känns väl Final Fantasy 5 lite som de Super nintendo spelen svarta får. Inte bara för att det inte släpptes i väst. Det var väl... Mm. Det var vi prat på det. Men någonting krånglade, och då skedde de i det, och så tog de sexan direkt sen istället när det kom. Ja, okej. Okay. Men jag tycker ändå att det är ett bra Final Fantasy-spel. Det är inte så engagerande storymässigt som Fyra och sexan är. Nej. Okay. Och karaktärerna är väl inte superstarka. Och det är liksom fyra karaktärer man har hela spelet. Det är inte så att du har ett gäng andra karaktärer du kan ta in liksom på någon save-plats att okej, okay, men nu behöver jag levela den karaktären och så byter man en av dem mot den. Det, de, det är de fyra du kör med är de du har. Mm. Det kan väl finnas något gytt i det, men styrkan i Final Fantasy V är jobbsystemet. Att du låser upp, du kan använda först de är de vanliga eller om man ska säga i Final Fantasy 3, alltså 3an, så skulle väl det vara någon liknande Onion Knight antar jag. Alltså den kan ha på sig vilken rustning som helst, vilka vapen som helst. Men så låser du upp olika, du kan vara typ Warrior eller Blue Mage, Red Mage, White och Black Mage. Alltså du låser upp de här klassiska Final Fantasy-klasserna. Men istället för att de är låsta till vissa karaktärer så kan alla karaktärer bli någon av de här. Ja. och ju mer sådana klasser du bemästrade så starkare blir din liksom vanliga karaktär okej okay. det är ett ganska kul sätt att så nu håller jag på att ska lävla då så att jag har alla jobben maxade och det kommer att ta tid men jag får väl hitta något bra ställe att lävla det där på och så får vi se om jag orkar hela vägen, eller om jag skiter i det och går till sista bostaden ändå. Men det är väldigt ojämn svårighetsgradskurva tycker jag. Nu kör jag PlayStation 1-versionen, och eh, jag tänkte liksom att storyn där och karaktärernas dialoger är ganska dåliga. Men nu har jag ju fått lära mig i efterhand att det är tydligen den engelska översättningen är som är usel, därför det känns väldigt konstigt när karaktärerna pratar med varandra. Ja, okej. Okay. Men det är jävligt mysigt och väl värt att köra igenom om du är ett fan till serien. Ja. Och det känns närmare åtta bit spelen än vad de andra 16-bit-spelen gör. För de gör ju ändå någonting nytt med dem. Fyra har ju liksom sitt sätt med stor med ganska bra story med en Dark Knight som är på de onda sidan och sen blir god och så vidare. Och så händer lite grejer Sexan, behöver jag väl knappast säga någonting om hur <laughs> jävla bra det är. Nej, verkligen inte. Det Fem jag tror jag alla vet. Femma känns jävligt basic på det sättet. Alltså som, jag tycker att det liknar mest kanske Final Fantasy 3 till 98-bit. Okej, okay. ja. Så det känns mer klassiskt på det sättet. Men väl värt att köra igenom det, det är jävligt charmigt. Mm. Snyggt. Så det är, väl, det är väl det då, som jag har att säga. Mm. Ja, då så. Bra. Ja. Vad tycker du om rent allmänt det här 2023-året? Jag vet ju att det har ju hyllats jävligt mycket, i alla fall när det kommer till vilka spel som har släppts. Väldigt mycket spel som har fått bra betyg. Mm. Överallt. Både på allt som är en metacritic Och bland recensenter och så Så är det ju sjuhögt faktiskt Ja, jag, jag känner väl också det Någonstans att när det har varit ett Spelsläpp på någonting Som jag är sugen på att spela Så har jag inte blivit besviken en enda gång Nej, exakt Det är väl ett spel som jag är lite Besviken på, men mm -hmm. Ja, jag tror men, jag vet men, det men det var bra fram till level 80 Ja Ja men jag kanske ska börja där för att jag satte nämligen ett frågetecken på Diablo 4. För att det var ju bevisligen jävligt roligt ett tag. Ja, i 200 timmar för min del närmare bestämt. Får jag ändå säga jag var jättenöjd med det och mm. vet väl. Alltså, ja, jag kan samtidigt som jag kan förstå. Det som folk klagar på. Och det håller jag ju med om. Samtidigt så. Tycker jag som lite så som du sa. Att man hade väldigt roligt upp till 80. Mm. Level 80. Så har du ju konstaterat att. Du hade ändå roligt fram till det. Jag tycker, Det känns som många tycker då. Det blir så dåligt efter det. Att alltid jag har lagt ner. Är totalt förstört. Ja det vet jag inte om jag liksom känner så. Men. Jag vet ju också att jag, jag har inte spelat så mycket spel av den här typen. Nej. Liksom varken Diablo eller MMO. Så jag tror att folk kanske har upplevt ett bättre endgame än vad jag har gjort. Och därför tycker de att det här är sämre. Jag vet inte om det beror lite på det. Det, att... kän det känns lite dussin på ett sätt. Det känns som att de försökte kräma på med många grejer, men många av de här grejerna blir tråkiga i längden. Mm. Och, det är väl, och sen, det känns som att man får inte så mycket av att levla något mer eller grinda och farma mer efter level 80, för när du har fått dina grejer så har du de grejerna. Och mm. när man sen börjar farma items, den där du kollar på egentligen är om det är marginellt bättre än det du redan har. Och sen gör en massa re för att se om du kan få den av 40 någonting damage-typer. Mm. som du behöver. Ja. Och så här, nej, det här var dizzy damage. Nej, det här var eh, ont i ton damage. Nej, nu ja, blir det väldigt jag... mycket så jag. Och det kände jag att fan, det här är ju alldeles för mycket skit. Mm. Och då kände jag att jag kommer bara levla, men jag får verkligen inte ut mer av det här nu. Sen tror jag att den andra säsongen som var nu ganska nyligen var jävligt bra. Ja, det tror jag också. Men mitt intresse sten dog efter att jag hade levlat under säsong ett. Ja, det Och kände som jag... att jag vill inte göra om det här nu. Nej, det som jag känner personligen som blev lite tråkigt. Jag var ju väldigt, väldigt nöjd med min karaktär. Vet inte vilken level jag nådde till någonting på 90-94 tror jag. Att fan att vi inte kunde hålla ut och bara levla upp till 100, Så att, hade det varit klart mm. Det känns lite ofärdigt för mig Men när du slutade så körde jag ju någon vecka till Men det var ju inte riktigt lika kul att köra själv Nej. Um, Det blev rätt svårt också där jag var Och så känner jag, då hade jag kunnat För din karaktär var ju brutalt stark Så du hade ju kunnat köra lite carry med mig Och så bara mm. gjort klart det det kan jag tycka att det är lite synd att det blev så men samtidigt så vet jag, jag ju det där kommer man väl att ta tag i och det ska ju gå mycket snabbare och levla nu, säger de ju. Så bara köra upp den där till level 100 nu och så hoppa på säsong 3, säsong 4 så småningom. Mm. Eller för den delen är att det DLC kommer eller en expansion eller vad fan man nu ska kalla det. Ja, jag kommer nog kanske vilja spela det igen. Det som var synd till säsong 1 var ju att de nerfade ju karaktärerna så jävla mycket. Mm och då blev um, det ju antingen så kör vi Rogue eller Druid, det var ju det folk körde, för alla ja. andra var typ värdelösa um, jag körde ju min is uh, Sorcerer um, den var väl helt okej, okay. den blev ju lite buffad sen efter någon sån där, ja, patch där mm. i mitten på säsong ett och den, den var bra då faktiskt, ja. får jag ändå säga sen vet jag ju att um, det som många har kört nu, de har ju inte kört ice Sorcerer utan då har ju varit den som är Säger man el lightning Tack Lightning Har tydligen varit väldigt bra den här gången Så vi får väl se vad jag kastar mig över till Jag kommer att spela det igen det vet jag Men Kan väl med gott samvete säga Att det blir inte mer i år Nej inte för mig heller Nej men, ja, men Kanske det. att jag kör säsong 3 För äh, jag vill ju Gilla det här mer Så jag, jag fort, jag, det får nog fortsätta vara ett frågetecken på Diablo 4 för det var kul att köra igenom den när den var nytt. Sen tyckte jag att eh, själva kampanjen blev jävligt långdragen. Jo, det var den ju absolut. Och samtidigt så är det ju, den uppskattar jag ju väldigt mycket. Jag tyckte att det var en bra Diablo-story. Liksom. Och det har ju mm. många lyft fram. De gillar kampanjen väldigt mycket men kände sig nästan klara efter den. Ehm. Um. Men som sagt, jag det mm, det var jag gillade ändå. Det var några grejer i slutet som kändes väldigt mycket transportsträcka. Mm, Annars absolut, så tyckte jag kampanjen absolut. var riktigt bra. Mm. Men endgamet eller resten. Eh, det, det var ju många grejer som också var lite besvärligt. Det var ju att hitta alla de här lilligt statyerna. Alltså det, var, och, alltså det var mycket sånt här. spring hit och hämta det bara för att ha det gjort det var ju inte kul att leta efter lille statyrna. Nej, det gjorde inte ens jag klart faktiskt. Några sådana grejer var ju inte med vad jag kan minnas i de andra spelen. My, Där var okay. det ju mer fokus på att döda och levla och få grejer. Mm. Fyran försökte med lite alla möjliga sådana grejer som kanske är mer vanligt i MMO-spel. Och ja, visst. Det är ju kul, men det är väldigt mycket i Diablo 4 som kändes mer kvantitet än kvalitet alltså alla jävla dungeons här och där, det hade varit gött med kanske lite färre men med riktigt liksom starka bossar eller starka monster där man vet att här brukar det vara bra drops, några mm. sådana fanns det ju men så fort någon upptäckte en dungeon där man här är jävligt bra drops, här är det fiender det finns många elit och du kan få många bra grejer här ja nästa patch, ej, nu har vi nerfat den dungeon så nu är det ingen det gå dit längre <går> ja du ser du måste vänta till nästa snära Helltide eller sån storboss mm. det gillade jag inte riktigt att man var tvungen att förlita sig mycket på det där och Helltides blev ju värdelösa också efter level 8 där någonstans ja det blev du, väldigt mycket svårare ja. <går> och du, man fick inte så bra grejer ja Även om jag öppnade sådana där superkister flera gånger. Men det var sällan jag fick den bara. Aj, yes. <går> de grejerna fick jag ju med Nightmare Dungeons. Så att det, det var för mycket snära. Ah, ja, men nu ska vi ha massa grejer som alla kan göra. Ja. Här hade det nog varit bättre med lite fetare och lite svårare och hårdare grejer. Yes. När man får kötta lite grann. Som de här level. 80-någonting Dungeons i Diablo 2. att Det fanns vissa här eller vissa bossar som var nice att köra om och om igen. Det finns ändå en charm i det. De hade kunnat eller helt enkelt bättre drops. Jag vet inte. Istället för att ha alla de här miljarderna olika damage types, håll er till de som är specifika för vissa builds eller någonting. Ja, just det. För jag tyckte det var jobbigt att göra builds i Diablo 4. Jag hade aldrig i helvetet kommit på helt själv hur jag ska bygga en bra bild. Nej, det var, var tufft. Jag var tvungen att förlita mig på guider för det var så jäkla många grejer att hålla reda på. Ja, visst var det, det. Mm. Så där får nog fan Diablo 2 högsta poäng. Mm. Det är inte lätt att göra en bild i Diablo 2 heller men det är å andra sidan inte så jäkla mycket att hålla reda på. Nu vet inte jag hur Diablo 2 Resurrected ser ut nu. För det var ju ändå baserat på senaste Diablo 2, alltså originalet, när jag köpte det. Och då var det ju, antingen så kör det Sorceress eller Paladin, alla andra klasser är värdelösa, typ. Ja. Sen kanske de balanserade det nu så att det ändå känns som att, ja men, det finns bra Amazon-bild som kör, det finns bra Barbarian. Mm. Det, och det hade ju varit gött i sådana fall. Så det är nästan så att jag blir sugen på om man ska börja köra Diablo 2 istället för att fortsätta med Diablo 4. Ja, <laughs> ah, jäklar. Ja, nej. Det hade jag aldrig orkat. Känner jag. <laughs> för det är faktiskt ett bättre spel. Ja, det är jag att det är 23 det är så... år gammalt. <clears throat> ja, nej men att det är så det, det fattar jag ju. Liksom, det är ju det är inga konstigheter med det. Så, ja. Vi har väl ett, vi har ett frågetecken där, men ah, 200 timmar är ändå 200 timmar. Ja, Nej, men jag kan ändå konsta, Det är inget spel som jag ändå har haft så kul med under så lång tid. Det tror jag inte. Det mm. får jag ändå säga. Så att det ska vara med på min lista över de bästa spelen är garanterat, inget snack om saken. Så är det. Det är med på min lista som det mest ojämna spelet på listan. <laughs> ja, men det är en bra lista det också. Ojämna saker. <laughs> mm, och där, där är det på första plats. Ja, eh, bra. <clears throat> och det är nog det enda spelet jag placerar på ojämnt listan. Mm, ja, men då så. Ehm, då toppar det den, såklart. Yes. Ähm, film. Mm. Jag såg faktiskt en film Så sent som nu i veckan Som förvisso är från en filmserie Som jag tycker väldigt mycket om Ibland för att det är genuint bra filmer Och ibland bara för att det är så jävla märkligt Alltihop mm. Och det är den här Godzilla-serien då Och då tänker jag, då räknar jag både De japanska och de amerikanska Eh, kanske inte ska räkna med den som är från 98 då, för den eh, ska ju anses vara som väldigt, väldigt dålig. Eh, minst att när jag såg den när jag var 10 år så tyckte jag att den var jävligt cool, men när jag har sett om den så har jag också kunnat konstatera att nej, det här är faktiskt inte jättebra. Eh, så gillar jag också i och med att i den filmen som ska vara lite verkligare på något sätt så blir ju <laughs> Godzilla dö ju av missiler från ett flygplan. Mm. och så ska man inte kunna döda Godzilla säger då. Så de då här, det här amerikanska företaget Toho de har ju tagit så som Godzilla ser ut i den men kallar honom bara för Silla så det monstret finns ju i deras eh, filmserie också Man ska inte ha titeln God innan så bara Silla mm, Okej. Okay. Um, men nu då um, så kom det egentligen tycker jag från ingenstans jag säga, tydligen så har den Halvt som halvt utannonserats Under slutet av förra året Ja men vi har en ny film på gång Men helt plötsligt så kom den bara Och jag vet inte hur Hur det gick till egentligen Men den heter Godzilla Minus One På engelska Och jag vågar säga så mycket Som att eh, det här är nog den eh, Bästa Godzilla-förrullen Som har gjorts mm -hmm. eh, I konkurrens med den första Då Får man väl ändå säga Um, och då är frågan vad är det som gör att den här sticker ut från de andra um, det kom ju en amerikansk där 2014 uh, och där hade jag ju verkligen sett fram emot ja men jag vill se lite Godzilla action jag skiter egentligen i människokaraktärerna som är med men i den filmen så blev det ofta så att själva storyn där människorna var med den var väldigt banal man kände ingenting för karaktärerna vet att det är någon scen där någon offra sig själv och liksom det ska vara eh, lite sorgligt att oh, den här karaktären dör här, han offrar sig för att hans son ska överleva typ något sånt. men mm. man liksom inte hunnit känna den här karaktären så det det bara, Jaha, ja där dog han. Det var ju synd. <laughs> men liksom det blev ingen, man hade ingen relation till karaktären kan man säga. Mm. Eh, och dessutom så var ju Godzilla inte med speciellt mycket utan under stora delar nästan egentligen hela ja, två delar så är en bild eh, en kort sekund och så klipps det bort. Jag bara, fan kan man inte få se den nu då? Eh, sen blev det bättre i de två uppföljarna som har kommit. De tycker jag det är underhållande monster action. Mm. Och det räcker. Och karaktärerna är marginellt bättre får man väl ändå säga. Men i den här nu då, Godzilla Minus One så är det jävligt välskrivna mänskliga karaktärer Um, man känner för deras öde och det som de tvingas att gå igenom. Och genom filmens gång, när man följer de här, de här två personerna från den här familjen, så vill man verkligen att de ska klara sig. Mm. Och man liksom man känner, ja, men jag förstår att pappan, det är den här typen av karaktär. Uh, han är ledsen för att det här har hänt, och det här har drabbat mamman, och den här barnet som är med. De kämpar för att överleva på grund av det här så därför så satt man liksom så här hela genom hela filmen och hull på dem måtte ingenting hända dem nu hoppas att de klarar sig väldigt välskrivna karaktärer för att vara en sån här film så extremt stort plus där och sen är det ju faktiskt, jag ser här att den har en budget på 15 miljoner dollar för förvisso mycket pengar men det de har gjort med effekter och så som den här filmen ser ut till den summan är fan helt otroligt den är alltså extremt välgjord rent visuellt och även med musiken och allt sånt där så liksom och så är Godzilla <går> är ju ond i den här då och så är det bara Godzilla inga andra monster och så är det Godzilla mot människan Klassikt, klassiskt ja. upplägg så att säga. Ja, och uh, lite inspirerad av den här första filmen i och med att det är precis efter uh, andra världskriget och precis efter de här kärnvapentesterna har kommit igång och det är väl så att Godzilla är ett resultat av dem. Det är en, en klassisk story som mm. ja, det, har väl fram, det har väl varit så i de flesta filmerna får man väl ändå säga. Uh, ja, det är väl så man känner till den i monstret så att säga. Ja, precis. <skratt> Men som sagt var skitbra, <skratt> verkligen. Och en, jag har ju alltid hoppats på att det skulle komma en sån här Godzilla-rulle igen. Uh, för att säga vad man vill av de här gamla japanska när han är en, i början när är en gubbe i en sån här stor gummidräkt som slåss mot andra monster i gummidräkt. Så blir det ju... Det har ju sin skärm. Ja. Men det kanske inte är kan man använda uttrycket det kanske inte är bra på riktigt <laughs> <laughs> inte längre kanske nej men det var den här så om du gillar uh, inte, äh, inte bara om du gillar monsterfilmen om du gillar liksom så här, på sätt och vis ett välskrivet drama som man får följa så där här måste du bara se tycker jag mm det låter nästan så som det. Kul också att du nämner den här dagen till att ni har en Gojira t-shirt på mig också. Ja, precis. Av alla bandtröjor man kan ha. Mm. Och sen ser jag här också som ytterligare en hyllning till den första filmen så kommer den att släppas i en helt svartvitt version, i alla fall i Japan. Så den kanske man får försöka få tag på på något sätt sen. Mm. Så, ja, så är det. Nice, du... och så kan man lyssna på det franska bandet Gojira också. Ja det tycker jag att man kan göra, det är bra skit Det är fan snuskigt jävla bra Jag blir sugen på att lyssna på dem nu Men jag har inte tid för jag ska spela in podd nu Och jag jo. kan inte lyssna på musik samtidigt med poddar för att bli knas Ja det är tufft Men Fan jag har skrivit upp ganska många spel som jag tyckte var liksom, men Det här var ju sjukt bra, det här var sjukt bra Det talar väl för att det var ett starkt spelår Mm. Eh, men vi får väl bete av Tears of the Kingdom ändå. Bara liksom ha det sagt eller vad man ska säga. Mm. Eh, blev aldrig klar med det. Och, <laughs> nej men, och det är det som är grejen med Tears of the Kingdom. Att det är så jävla roligt att bara springa och göra massa andra grejer. Och bygga mm. saker. och Ju mer byggmaterial. För en del byggmaterial kan du spara på i, i små kapslar och ju mer sådana man sparar på sig desto mer grejer vill man bygga och hålla på och men bara utforska världen okej okay. och det var väl också styrkan i Breath of the Wild och så tänker man, ja ah, men inte lika kul att utforska världen igen för lite mer av samma, fast ja. fan när man har kommit riktigt långt i spelet så börjar det där bli kul igen Ja. ja. du har så jävla många olika sätt att utforska världen på, du har inte bara klättrat upp för ett högt berg och sen glidflyga utan du kan ju för fan bygga en jävla farkost och bara flyga iväg. Ja. ja. Och det, alltså allt alla de här sätten du kan leka på mer eller mindre, eller man ska mm. säga. Och det finns inga bestämda sätt att crafta grejer på eller i brist på bättre uttryck. Så bygger du ju helt själv men bara att sätta ihop saker så får du se om det funkar. Ja, det är ju skitkul. Det, ja, det, inget... låter här... det låter härligt när du beskriver det faktiskt, måste jag säga. Det, det finns inget annat spel där man craftar mm. som slår det här faktiskt. Mm. För här har du ändå byggstenar som du bara sätter ihop precis hur fan du vill och du kan få det att funka. Du, du kan bara ta någon snösläde och sätta en typ ratt på och så kan du... Mm köra med den i snön. Eller om du sätter hjul på den så kan du åka på gräs också. Vad alltså sådana där dumma jävla ja, förlåt, grejer. Förlåt, jag bara såg någonting framför mig nu. Att en snösläde med ratt. <laughs> Hur skulle man komma i till jobbet? <laughs> ja, med, raket, med raketer som flyger iväg. Och ja. så sätter du dem lite diagonalt så att du flyger uppåt först. Så du, du flyger första biten till jobbet. Ja, <laughs> Oh, jävlar Eller du kan göra dina små Båtar, du, du hittar äh, Trästockar Som du sätter upp till en flotte Och du sätter på någon form av segel Funkar ju jättebra Men du kan ja. också sätta på en motor Och liksom Köra med det här, ibland så går det Skitsvängen, ibland går det bra Det mm. Gjorde det i spelet så jävla roligt Vad gött <laughs> Och det gjorde också att jag inte vill spela klart det. Jag vill bara springa runt i världen och göra en massa grejer. Ja. Där får man väl ändå säga att ja, det blir nog inte bättre än så. Nej. Sen skulle jag faktiskt inte ha någonting emot om nästa Zelda-spel blir mer klassiskt upplägg. Nej, det kan jag förstå. Och det känns väl, varför inte... Det känns lite som att det, de har det på gång. Eller på gång, men de tänker lite så själva, tror jag. Mm. Varför inte ett rent som Ser ut som A Link to the Past Liksom så, rakt av Kanske till och med så Inte ens mm. i 3D uh, Ja, det, Vad heter den uppföljaren Till A Link to the Past, A Link Between Worlds yep. heter det så uh, Det fungerar ju bevisligen För det, ja, ja, det, är, det är ett av toppspelen Tycker jag mm. Och då känner jag att det kan nog bli De är lite sugna på ett sånt Ja för man kan ju ändå ha med det lekfulla eller mm. att det kan vara lite mer fritt för från och med Link to the Past så blev det ju ändå ganska styrt i vilken ordning du ska göra allting. Ja just det. Det finns ju alltid en tänkt ordning du kan göra grejer i. Men ja, ta första Zelda som exempel du måste ju inte börja med att gå till första borgen och sen andra utan. du kan ju springa runt i världen som samla på dig pengar och köpa massa bra grejer först. Ja, ja. och du kan egentligen börja med tredje borgen i det okay, och så vidare ja. alltså, jag tror nog att eh, när de gjorde A Link Between Worlds så var det också det Jaja, men du behöver de här itemsen för de här borgarna och så är det ju alltid du kan inte komma vidare i spelet om du inte har hittat grejen som du hittar i den borgen först, Nej, men då kan okay. du hyra de grejerna i det så kan du ta dem i vilken ordning du vill mm. det tyckte jag gjorde A Link Between Worlds så jävla roligt yes och sen så kan du tjäna på det en massa pengar, och så kan du köpa grejerna istället för att hyra dem. Ja, kul koncept liksom. Jag skulle vilja se mer den typen av att okej, okay, du behöver inte göra allt i ordning. Tänk dig, inte vet jag, Twilight Princess eller något annat sånt, 3D-sälda som var riktigt bra. Mm. Och Queen of Time för den delen. Men att det inte är styrt vilken ordning du ska göra grejerna. Nej. Så har det klassiska upplägget, men du kan göra det i vilken ordning du vill, nästan. Ja, varför inte? För det måste också finnas någonting gött med att hitta en ny pryl och du tänker att ja, men du, nu kan jag gå till det stället för att jag kommer inte åt det utan den här. Sådana grejer behöver jag vara med också. Men mm. gör ingenting om det är liksom en klassisk Zelda med många dungeons och bossar. Nej, jag fattar. jag fattar Men det är vad jag tycker. Ja, ja Nej, men, jag kanske köper det. liksom Så det är definitivt... Eh, ett av årens bästa spel Om inte årets bästa spel mm. Men jag gör ingen sån gradering Utan Nej. de här hade jag roligast med Jag gör ingen mm. sån Den är nummer ett, den är nummer två För det går inte Nej, det är ju inte det Jag tycker det är svårt Ja, vad fan, skit skitsamma Det är väl roligare att rekommendera en massa saker då istället Ja, jag tycker det känns bäst Har du något mm. mer på filmfronten som du vill ta upp? Uh, ja, återigen då såg den här filmen väldigt, väldigt sent faktiskt nu i veckan också, men äntligen så har jag ju sett Oppenheimer mm. uh, och så vill jag bara ha sagt det först, ett gammalt avsnitt vi gjorde när vi pratade om de här skådespelarna vill vi ska få en Oscar uh, så nämnde jag ju uh, Emily Blunt då mm. Uh, tror att hon kan ligga ganska bra till. För hon var jättebra i den här rollen som uh, Oppenheimers uh, fru. Mm. Um, många lager i den här karaktären. Från uh, lycklig till ledsen till bitter typ. Ja. <laughs> så det är hon väldigt bred i sitt skådespelande och även Gillian Murphy var jättebra också. Um, han kommer säkert bli nominerad uh, Inte säker på att han vinner um, Men jag tycker att Han har gjort en jävla massa bra film Som liksom Man inte tänker på alltså Jag tycker att han är jättebra som Scarecrow I uh, The Dark Knight-trilogin Sen har han ju jättebra roll i Inception Och i Dunkirk Ehm um, och jag tror väl att en av de första han gjorde var väl den här eh, zombiefilmen som jag har glömt namnet på just nu. Men det är, eh, dagar senare filmen även väl mm. han med i, den första. Och den var han bra i också. Så liksom, det känns som att han har samlat på sig till en Oscar snart. <laughs> um, så får vi se om det blir den här gången eller om det blir i framtiden. Men åter till Oppenheimer då. Uh, det har ju kommit en gäng såna här filmer nu som liksom handlar om en historisk person. Um, ofta där man egentligen man vet ju hur det ska sluta. Men det är vägen så, dit som räknas. Ja, men lite så är det ju. Och när man ser att den här landar på uh, ganska exakt tre timmar så känner man ju ändå så här att det här måste vara bra nu det måste, mm. Man måste känna jag, måste, jag vill känna att jag lär mig någonting Om den här karaktären um, Och uh, det gjorde man ju Absolut uh, Jag tror jag tittar inte på klockan många gånger Under den här filmen um, um, Och man förstod ju I den här situationen som Första I alla fall första halvan Handlar om så är den här kapplöpning mot nazisterna. De har ju förstått att att klyva atomer på det här sättet. Bemästrar vi det, då kan vi också göra en bomb av det. Och nu är det det är vi eller Tyskland som måste hinna först. Mm. Så det finns en jävla spänning i den här filmen hela tiden. Och nu vill jag inte förstöra för mycket för dig som inte har sett den, men... Det fanns ju kring eh, Oppenheimer ett ganska stort problem. I alla fall någonting som är ett problem för amerikaner eh, som har med var han står politiskt att göra. Som mm. inte jag kände till från början. Som liksom är eh, lika viktig som den här historien om atombomben. Eh, man kan säga att man följer två tidsperspektiv och eh, Dels efter när kriget är slut och sen det här under kriget arbetet med själva bomben. Så då är det, de storierna följer man parallellt och ibland så är den i svartvit för att bryta av så att kanske så här det blir väldigt tydligt var i tiden man befinner sig då. Mm. Och det höjde faktiskt filmen ännu mer för även om det här med bomben och hur de provar sig fram och hur de resonerade nämnde den här det kommer att gå att göra en vätebomb också om vi gör så här Ja, det är, in, det är längre fram i framtiden nu fokuserar vi på den vanliga atombomben um, men jag tror kanske att det hade nog inte räckt med den storyn utan den här andra storyn behövs i den här filmen för att liksom kanske höja den från uh, väldigt bra till mycket mycket bra för det är den faktiskt mm det här är nog eventuellt den som jag tycker är allra, allra bäst i år som jag har sett. Då får jag säga att jag har ju faktiskt inte sett den här Killers of the Flower Moon ändå. Tyvärr. Så jag vet inte om den hade kunnat blanda sig i det. så. Ja, den var jävligt bra den filmen. Mm, du ser. Och jag skulle nog kunna säga att Oppenheimer också är jävligt bra. Mm. Um, sen har jag många tycker kanske att den är lite seg det, det, alltså det är ju mycket prat men jag tycker ändå att det är så välspelat och um, hela vägen så att det, ja, det gjorde ingenting jag tyckte inte att han var speciellt seg um, sen får jag ändå säga att jävlar vad många bra skådespelare det är. och en del är bara med i några få minuter men jag bara säger vad fan är han med? Är han med? <laughs> oj han har man inte sett på många år Alltså, Josh Hartnett. Jag vet inte fan om har jag sett han i en enda film sedan Pearl Harbor, Oj. när den nu kom. Jag, inte, jag kan inte räkna upp många filmer som jag har sett med honom mer. Men inte den här 40 Days of Night eller någon sån där äh, vampyrfilm som han var med i? Ja, det var han ju. Och sen är han ju med i någon sån här äh, någonting i stil med att han ska äh, sätta på... Äh, 40 brudar på 40 dagar eller något sånt. Någon sån där, du vet, lite high school han ska vara snygga killen. Någon mm. sån har han väl gjort också. Men sen kommer fan inte jag på många som jag har sett i alla fall. Eh, Rami Malek är ju också med, helt mm. plötsligt. Eh, så det är liksom jag bara öser på med bra skådespelare även om de bara gör väldigt, väldigt små roller. Men det, det kanske är sådana där ibland det är det så sådana där små roller som ändå gör jävligt mycket för filmen. Ja, Även om, om de är med kort så betyder det mycket. Ja, exakt. jag uh, höll jag eh, nästan på att säga Brad Pitt i True Romans, men det är inte riktigt den typen. <laughs> kanske nej, men om. det är jävligt roligt att han gör den lilla rollen. Han bara ligger där på påtänd som fan i en soffa. Ja, det är en jätteskojig eh, karaktär. Ja, men eh, en sak till som jag tycker kanske är ett tecken på hur bra den här filmen är det är att när de väl ska testa den här atombomben för första gången Alltså, alla, jag såg den med mina föräldrar och alla vi tre och jag tror alla som går och ser den här filmen vet ju att det här testet var ju lyckat. Det här kommer ju att fungera. Men Christopher Nolan har ändå lyckats bygga upp en sån här nerv att de är inte helt säkra själv, forskarna. Kommer det verkligen, verkligen att fungera nu? Allt som vi har räknat på under flera års tid. Så just där, när det är liksom, ja, nu är en, en minut till detonation, 30 sekunder, 10 sekunder, så lyckas han att få det och bli jävligt spännande. Mm. Trots att man vet, att det här kommer ju att fungera, men det var nästan så att liksom så här lite gåshud. Uh, och sen all heder till Christopher Nolan att han faktiskt brände av en real explosion på riktigt och filmade och inte gjorde den här kärnvapenexplosionen i CGI. För... Jävlar, vilken maffie explosion det var alltså i slow motion och där. Sen kanske det inte fullt ut ser ut som en kärnvapenexplosion gör på riktigt men må så vara då. Det Han kändes... använde alltså en riktig explosion så det är det inte så att det är stock footage eller någonting som man har. Nej då utan, ja okay, om jag inte har gått på något jävla skämt då men jag har sett något sånt där klipp hur mycket sprängmedel de skulle använda i det här när de filmade den här explosionen och Eh, vad jag har hört så är det så i alla fall Men något stockfoto är det absolut inte Utan eh, det är en praktisk effekt Som man säger Coolt Ja, jävligt häftigt Och eh, det har jag har väl sett När man har tittat på lite kommentarer jag tror det, Ja men så jag ser inte en tjärva på en explosion ut Han borde gjort det CGI bara, Nej, det vet inte fan Men jag tycker att han borde faktiskt Utan det här kändes väldigt äkta och sen kan jag säga, jag vet faktiskt inte exakt hur den en explosion ser ut medan att man har hört att det blir som en väldigt, väldigt ljus blixt mm. innan själva explosionen kommer och den var ju med här och kanske fejkad då. men sen det själva eldmolnet, det är från en riktig explosion. Man får väl ändå vara glad över att det är en praktisk effekt i alla fall. Och ja. sen finns det alltid någon expert som har suttit och ryckt i snöret så att säga samtidigt som man kollat på en massa kärnvapenexplosioner bara ja ah, det här och, och som en, en påläst eh, tangentbordskrigare ja. eh, men vad fan det är tro... film mm. sen tror jag så här eh, för att avsluta den här då eh, jag tror när jag har förstått att jag gillar den väldigt mycket och jag tror också att eh, Ludvig, Gäran, Ludvig Göransson kan nog räkna in en Oscar till för själva <laughs> eh, musiken är ju också väldigt väldigt bra och maffig Så det tror jag Det är kul att vi har en svensk som gör Så jävla bra musik till och serier Ja Det är faktiskt jävligt coolt Ja, man är värd allt, känner jag Yes Ska vi ta ett spel till då, kanske? Eh, ja Jag kommer kom, kom inte hinna snacka om alla de här Men några Nej. skulle jag ju kunna ta jävligt snabbt för att vi ändå pratat en del om dem i podden. Spider-Man 2 har ju både du och jag pratat en hel del om. Ja. Det har haft ändå förbannat kul med. Och jag tycker att de kör på rätt bra i story i storyn där. Mm. Det känns som att det skulle kunna vara en av filmerna. Ja, verkligen. Storymässigt. Jag tycker att det är ja. väldigt välgjord story i det. Det är väl det då som jag kan nämna. Eh, sen snackade jag ju en del om Lies of P också. Det har jag faktiskt tagit med ändå som en av de bästa jag kört 2023 för det var det var kul ändå att köra igenom. Mm. Så ja, det får väl vara med. Men fan, remaken på Resident Evil 4 var väl för jävla bra. Den håller jag ju fortfarande på med. Vad långt har du kommit då? 4-5 kapitel kanske. Ja. Men då har det kommit en bit. Ja. <laughs> ja. du vet. Jag tycker ju att det är väldigt, väldigt bra. Men jag vet inte fan om jag tycker att det är så jävla roligt. Okej. Okay. Alltså, jag känner så här att jag har inte skitkul. Det är så jävla mycket som jag blir frustrerad av. Och att alltså, jag fattar, det hör till gameplayet. Men vad fan det är. Det är. Jag känner så här... Det här med survival Och inte ren Alltså det, det var ju betydligt Mycket mindre action Än vad jag minns mm. Jag tror att jag trodde, minns Att det här skulle vara mer som femman var På något sätt Men där femman tog det här klivet och var ren och skär action Så finns det ju fortfarande lite survival Kvar i det fjärde spelet We är ju lite mer Av det jag ska väl ja, och det, det är mer kommer... survival horror det kommer inte jag riktigt ihåg och vet, jag, får, jag får någon sån här jävla stress när jag kör det här mm. och det fattar jag det är, det är en grej i spelet men jag pallar inte riktigt det känner jag nej. jag får lite panik och det jag förstår när ni förstår allihop säger men det är ju meningen ja men då är nog inte den här genren helt helt för mig nej men då är det ju så jag vill ösa på mer mm. med vapen känner jag en riktig sån tung zombislagdare. Jag trodde att mindes jag att det var mer än vad den här remaken är i alla fall. Mm. Sen är det ju exceptionellt snyggt. Eh, kontrollen är ju faktiskt bra när man vänjer sig. Jag tycker det här Perry-systemet funkar jättebra. Ja. Men sen vet du så här: fan nu är kniven sönder igen. Oh, frustrerande. <laughs> så känner jag bara. <laughs> Och så ska jag lägga pengar på lagaren när jag hade kunnat köpa vapen för de här pengarna istället. Ja, exakt. Men ta över du där lite mer då. För det har ett länge sedan vi pratade om det på riktigt tror jag. I alla fall du. Nej, men alltså det som jag gillade med Resident Evil 4 är väl att de gjorde det mer till ett survival horror än vad originalet är. Originalet är fortfarande ett survival horror-spel där där ammunitionen måste räknas när du använder den. Mm. Eh, och sen mot slutet av spelet så är det så pass överflöd med det att du kan panga på rätt ordentligt och det kan du ju på ett sätt göra. Det kan du göra på det här också naturligtvis beroende på hur bra du är på att träffa eller om man ska säga eller hur väl man ändå använder att ja men skjuter dem i huvudet så att han blir lite yr och sen springer fram och liksom använder de en välriktad spark istället för att på det ja. sättet spara på ammunition. Ja, just det. Eh, och sen tyckte jag också att när du instängde instängd i stugan med Louis mm. det var skönt att de gjorde det lite mer kul för det är ju en plåga i originalet, den ja. delen av spelet. Ja. Och jag tycker också att det är funkar bättre om att springa ut med Ashley i det nya än i det gamla för där kunde hon vara jävligt trög att ha med sig. Mm, verkligen Och sen tycker jag väl ändå att de har gjort Spelet läskigare också Att det fanns ju Potential till skräck I det första men Eftersom man är en superagent Så är det kanske mer Action och panik Än vad det är läskig stämning ja, just det. Men jag tycker att de har fått Den läskiga stämningen som ändå Resident Evil blev känd för Har de fått med i remaken ja så där tycker jag att de lyckas göra ett jävligt bra spel kanske till och med ännu bättre för att det känns som att det är mer trogen sig, sig själv, eller vad man ska säga Ja, det var det rätt fint Ja Sen behöver jag nog kanske inte säga så mycket mer om Resident Evil 4 och här kan jag väl slänga in i förbifarten Dead Space också, det hade jag ändå jävligt kul med Mm. Eh, men Dead Space är ju inte en remake där har samma story och eh, sen så gör de om spelet så att det blir lite mer nytt utan det här är väl egentligen samma spel fast man har gjort saker som man tänker ja, ah, spelet hade nog varit roligare om vi hade gjort så här istället och då har man gjort det. Ja. Att man ändrar grejer så att det blir bättre på vissa delar men sen är väl originalet så pass bra att det, behöver man inte det är ingen bluepoint Point-kopia, är det ju inte. Nej. Men det är väldigt likt originalet. Men med vissa tweaks här och där. Och det funkar ganska bra. Mm. Eh, kanske inte värt att köra igenom det nyligen och köra igenom originalet. Men om man kommer till en punkt att, ja ah, men fan, Dead Space var länge sedan. Det skulle man ändå köra för det har jag har glömt ganska mycket av. Då kan man köra remaken. Mm. Har du något mer på filmfronten du vill ta upp? Uh, ja, alltså jag kanske bryter av lite med den serie som jag faktiskt tycker är bäst. Uh, så tycker jag att det känns jävligt roligt att kunna säga att jag tycker att den bästa serien som kom i år är The Last of Us. Ja, utan tvekan. Den tyckte jag var extremt välgjord och ett bevis för att det går faktiskt att göra bra film serie av tv-spel det enda som jag kanske har emot den är att det gick jävligt snabbt mot slutet mm. vilket kanske tyder på då att man pratar om att det är så jävla bra story i det här spelet och så vidare, man hade kunnat göra film på det men när man väl gör det så kanske det inte finns så mycket som går att göra film på. Liksom det är ju väldigt mycket gameplay som inte skulle gå att göra som film. Liksom mm. Bara när man springer runt och letar- eller när man springer runt och uh, bara skjuter igenom- skjuter ihjäl zombies ja, uh, i ett område för att ta sig till nästa del. Det ska mer till om det mm. ska funka på en serie. Uh, här var det där de valde att göra om- tyckte jag funkar väldigt, väldigt bra- och kanske allra, allra bäst är det avsnitt tre som handlar om, fan har jag har glömt namnet på karaktärerna, men det är homosexuella paret som man får följa i ett helt avsnitt. Tyckte jag var extremt välgjort och får man ändå säga träffade väl rakt i hjärtat. Och att de byggde ut de karaktärerna på det sättet tyckte jag var helt brilliant gjort. Mm. Och jag tyckte de använde musiken På rätt sätt liksom. Det är att de, de har sin låt Genom hela avsnittet Och jag hör ju det låter ju förbannat löket just nu Men jag tycker att um, I konkurrens Kanske med något av de Näst sista, kanske sista avsnittet Så tycker jag att det är det bästa I hela serien Ja men det är bra också för man får en bild av hur andra Lever i den här världen Det är inte bara ja. att du följer med Joel och Ellie Utan hur lever andra personer som inte är en del av deras äventyr? Hur lever de? Mm. Att du ändå får en, en sån inblick av hur överlever andra personer i den här världen. Ja, um, så nu tror jag att uh, säsong två börjar väl spelas in relativt snart men dyker väl inte upp förrän 2025-2025 kan tycka att det är ganska bra för det är ett visst, om förutsättning att de följer det andra spelet så är det ju vissa tidshopp faktiskt så det är väl bara bra att de ser lite äldre ut mm. nu gissar jag att de kanske kommer låta vissa avsnitt i säsong två eh, kanske bygga på karaktärer som man inte ser så mycket av i spelet också och liksom utveckla dem på det sättet, lite som de gjorde i det här avsnitt tre då Um, Sen är jag faktiskt inte Helt säker på att uh, Vi Får hela, hela Det andra spelet I säsong två Jag tror att de nästan kan dela upp det på, Så att det blir en säsong tre också mm. Så kanske Naughty Dog hinner Slänga ut det tredje spelet också Vem vet liksom Ehm uh. Det kanske är några år bort förstås. Men jag tycker att det har varit väldigt, väldigt tyst från Naughty Dog här nu ett tag. Så eh, Sony valde ju att eh, det här uttrycket Games as a Service eh, satte de ju stenhårt på för ett par år sedan och hade flera titlar på gång, var de nu nästan alla är nedlagda. Varav ett är den här eh, multiplayer-delen som Naughty Dog har jobbat på, som nu bara är helt nedlagd. Ja, um, surt Ja, och jag kan väl tycka så här det var ingenting jag hade det minsta intresse av att spela. Nej, men att, Nej, att det, det känns som att som bara läggs ner. Det är mycket pengar ändå. Ja, ja, och framförallt så känns det ju som att <laughs> det har ju lagts ner mycket tid också. Mm. Som de hade kunnat lägga på ett tredje spel till exempel. Uh, nu ryktas det också om att det kanske blir en hel Ja, det finns ju någonting som heter Soft Reboot Nu också Alltså att man De tidigare spelen har hänt Uncharted 1 till 4 Men de väljer ändå att kalla Det här är ett nytt Uncharted 1 Ryktas ju om det också Och det är klart mm. ska de ha ut ett sånt före Lästa Fals part 3 Då är det ju långt bort på riktigt Så vi får se men en liten nyhet från Naughty Dog här nu under nästa år det tycker jag fan man kan kräva av dem. För då, ja. Serien fick mig ju till och med vilja köra om Last of Us. Vi mm. körde ju remastered-versionen, alltså den som släpptes till PS4. ja Och jag hann väl spela kanske en 3-4 timmar till jag kände att eh, ja fan det är storyn som är grejen med spelet, gameplayet ja. är så jävla ojämnt. Mm. Jag tror jag skulle... Lägga upp en stege på någonting och så så här: ja, precis. Stegen mot väggen. Nej, inte på backen utan mot väggen. Nej, ja, ja. nej, men, va, nej, okay. nej inte på backen, på väggen. <laughs> ja. Och sen efter många om och men ja nu hamnar han uppe på väggen och sen följ mig, vi ska hitåt och så går man dit. Mm. Och så händer ingenting. Så, aha, nej, man måste ta en viss väg. Fan kan jag ganska klättra här. Ja, det kunde jag visst. Eller okej, okay, nu ska jag smyga igenom det här stället eh, Nej, nu kunde de Helt plötsligt höra mig från hundra meters Håll, men ja, jo, de kunde inte Höra mig när jag stod precis bakom <laughs> alltså, Och då kände jag nej, men Vad fan, drå åt helvete, det här går ju inte Nej Jag tycker eh, tyvärr inte att spelet är så Bra som Alla verkar tycka Uh, och det är nästan dags för mig att spela igenom det första igen och då får det bli Playstation 5 versionen den som nu då heter The Last of Us part 1 mm, det är den uh, som jag funderar på om jag ska ta istället för remaster ja. alltså, jag tyckte mm. inte att det var särskilt bra på Playstation 3, gameplaymässigt och jag tyckte inte remastern gjorde det någon större rättvisa, skitsnyggt och bra karaktärer, bra röstskådespeleri alltså allting är ju top notch men gameplayet får jag fan panik på Ja, det kanske jag också kommer att få. Det är kanske är därför jag har dragit mig lite för. Då. Jag har ju länge sagt att det är ett av mina absoluta favoritspel alla kategorier, Liksom mm. om inte det allra bästa. Det vore kul att se om jag fortfarande tycker så. Samtidigt som att det är lite otäckt. <laughs> <laughs> för att uppleva att jag fan, det här var inte så bra som jag har tyckt. Lite så kan det ju bli också, det vet man ju aldrig. Uh, men... Det får väl bli ett sådant uh, projekt här under uh, under nästa år, helt enkelt. Alltså, jag kände mig om du tycker remaken på Resident Evil 4 ger dig panik så kommer väl det här ge dig fullständig jävla panik. Ja, det finns ju en risk. Alltså, det där kommer jag ju att spela igenom, naturligtvis. Men jag kanske hade trott att jag kommer ihåg när jag fick uh, fyran där till Gamecube. Då kunde jag inte lägga ifrån mig det. Mm. Jag trodde det skulle bli samma sak med den här gången medan alltså jag nästan har känt lite för att avsluta Resident Evil ändå. åh oh, fan vad skönt ett kapitel var klar nu kan jag sluta <laughs> och så trodde jag inte att jag skulle reagera och jag vet egentligen inte varför men det är ja, panik <laughs> men det kan man väl känna med vissa sådana spel alltså när det är survival horror att du ändå jag vill bara ta mig vidare så att jag kan avsluta för man behöver typ lugna ner sig efter ett tag för att ja. det känns som att alla oddsen är så jävla hårt emot en att det känns som att Nej, men jag kommer aldrig ta mig igenom det här, det här börjar bli alldeles för svårt ja. men, men så gör man alltid lite sådana små små jäkla framsteg mm. som ändå gör att ja ah, fan men det kommer nog gå ändå, sen brukar man väl komma över en tröskel där man ändå känner att nu kör vi Ja. Men det är det som är skärmen med survival horror tycker jag ändå. Ja. Ja. <laughs> eh, så jag har några mer här. Jag ska nog inte prata för mycket om dem heller för att det börjar fan ta på tiden här nu. Yes. Eh, så jag kan ta några i stöten här nu. Absolut. Jag, fick, jag fick Super Mario RPG i, i julklapp till Switch. Mm. Nice. Och jag tycker ju att det är Svinbra <laughs> ja. det, det, är, det, det är samma spel som originalet Den här remaken är ju mer en grafisk remake Men mm. originalspelet är ju också Jävulusiskt bra Och det ja, är fortfarande visst. Jag tycker ändå att det, det här Det här håller det är väldigt bra nybörjare RPG också. att Det är inte det är inte superavancerat. Du behöver inte ha koll på en massa krångliga grejer utan det är ganska rakt på sak. ja och Det är, inte, det är ju ingenting att leta efter. Okej, okay, vart ska jag gå nu? Som det kan vara i vissa gamla Final Fantasy-spel. Oh, vad fan ska jag nu då? Ja, exakt. Ja, ska jag hit? Nej, här, hit skulle jag inte. Och så får man gå runt på den här världskartan och gå in i någon by och se om det blir någon... Står i progression när du väl kommer till en viss plats så kan det vara ibland. Men här är det ju ingenting sånt utan det bara flyter på. Jag är liksom klar med halva spelet och då har jag spelat i två kvällar eller någonting. Alltså, det går undan och det är jävligt skönt. Mm. Och det här ger mig också samma känsla som Super Nintendo-spelet. Du kan välja att ha Super Nintendo-spelet Soundtrack, du kan växla mellan dem <laughs> Nice <laughs> Däremot så är det ju inte som med Halo-spelen att du bara kan trycka på en knapp Så kommer den gamla grafiken okay. Den gamla grafiken behöver man inte där. Jag tycker att du får exakt samma Känsla av remaken som Spelet i Super Nintendo mm. Bra skit Har man inte kört det på Super Nintendo Fan köp för förälvete och kör Det är sånt jävla mysigt spel Sen vill jag även lyfta Warhammer. Vet du vad det lät, vet du vad det lät som det är nu? Nej. När du sa köp för helvete då tänkte jag på det Hassan-avsnittet. Ja. Åk taxi för helvete. Resten av ditt liv. Ja, du sa det i samma melodi typ. Ja. ja, det kanske var meningen omedvetet. Ingen aning. Ja, vem vet jag typ. Sen vill jag även lyfta Warhammer 40 000 Boltgun. Okej. Okay satan vilket roligt FPS det är. Mm. Det är den så kallad boomer shooter och jag vill ändå slå ett slag för den genren eller subgenren om man ska säga. Eh, för jag vet ju när FPS blev så där ruskigt jävla populärt, det var väl någon gång efter Halo och de här, de var ju stora ja, ja, som fan. Eh, sen kom Call of Duty och sen så var ju FPS mer eller mindre synonymt med Call of Duty. Mm. den här tanke på Doom kloner, det, det var inget snack om det längre, liksom. nu hade vi en Nej. genre mm. men Call of Duty och de här spelen kanske lite Unreal Tournament också på, på sitt sätt men att det blir mer den typen, alltså visst Deathmatch har funnits sen mm. Quake, ja. säkert tidigare och så också, men Quake gjorde väl det liksom som en riktigt riktigt, riktigt stor grej Ja, just det men Och sen så har du en kampanj som ändå är som en rail-shooter fast du får gå själv ungefär. Så kände jag lite grann med FPS efter ett tag att det har tappat den skärmen lite grann som det hade för. Mm. Kanske är det Half-Lives fel. Jag vet inte. Men när du ändå har och det är väl kanske tack vare Doom 2016 att nu är FPS så som FPS ska vara eller vad man ska säga. Ja, just det. det som gjorde genren stor i början och som gjorde det till ett jävligt roligt, till en rolig spelsgenre mm. och Warhammer 40 000 Boltgun tycker jag fångar det där exakt <laughs> fan vad härligt och det är sån här ibland så kan jag tycka att det är charmigt, ibland tycker jag att det blir lite löjligt med att du ska göra gammal grafik för att det ska se gammalt ut men mm. här har de mer eller mindre, tycker jag i alla fall, gjort det som en konstform snarare, med den typen av grafik. Ja. Och får till känslan så jäkligt bra tryck i vapnen, det är blodigt som fan, det är roligt att skjuta ihjäl saker. Eh, det är inte saker! <laughs> ja, men det är alla möjliga typer av monster. Ja, jag fattar. jag fattar. Och det är inte det här sega med att du är begränsad till att bara kunna ha två vapen, vill du ha ett tredje vapen måste du släppa ett av vapnena det där är ju så jävla ap-trött på. Mm. Nej, jag vill ha mina vapen från melee-vapnet på ettan, pistolen på tvåan, kulsprutan eller hagelbussan på trean. Alltså, ja. jag vill ha det där och, och sen ju längre man kommer desto mer ultimat blir vapnet. Jag vill ha alla de här jävla vapnen och kunna växla mellan precis när fan jag vill Mm. och inte, ja oh, nu hittade du en annan typ av kulspruta, du kan kasta ifrån dig den befintliga kulsprutan du har för att få den här istället, alltså mm. nej vad fan, vad tråkigt det där är jag hatar sånt med vissa FPS att det är så, nej ge mig alla vapen under spelets gång och jag kan välja vilket jävla vapen jag vill precis när jag vill och inte bara plocka upp något och kasta ifrån någonting ja, just. Det. skit just i det systemet det är, det är inte kul och det känns som att nu börjar det här när här boomer spelen anammar det, men de har också en lite mer modern touch att bandesignen är kanske inte så where the fuck do I go-aktig som det kunde vara. Eh, och det var väl det som gjorde nysläppet av Quake 2, eller Quake 2 Remaster eller vad det är, mm -hmm. att du ändå har en item som kan peka till dig gå hitåt nu. För det kan, ändå, det kan ändå hjälpa med den bandesignen för att det blir ju väldigt labyrintiskt. Och det gjorde att Quake 2 blev nästan bättre och fortfarande håller dessutom. Tack mm. vare ändå den grejen för det är lätt att gå vilse. Så därför tänker jag ja testa Boltgun Warhammer 40 000-spelet. Det är fan vad kul det är. Ja, det låter som att jag måste göra det. Sen kan jag bara slänga in i förbifarten. Metroid Prime Remastered. Jag har ja, glömt att jag det kom, den. kom i Ja, <laughs> Ja, fan. Det, det har kommit så jävla mycket bra att det har fallit bort lite på något sätt. För många tror jag. Metroid Prime Remastered är ju så bra att jag tror nog att jag inte kommer att vilja spela originalet. Nej. För jävlar var kontrollen blev perfekt med Remastered. Mm, fan vad härligt det låter. Och allting bara flyter på. Det mm. var inget som var krångligt för att kontrollen liksom är ojämn som det kunde vara med originalet. Mm. Utan ja, nu kör. Och det är jag hade precis lika kul med att köra Remastered som jag hade med att köra originalet när jag köpte det 2002. Ja. Spelet håller fortfarande. Ja. Men det har jag pratat om i ett annat poddavsnitt så jag säger inte så mycket mer om Metroid Prime. <laughs> så nu har jag egentligen bara ett spel kvar på listan men jag tycker att du ska prata om något annat så länge. Eh, kan, alltså, Det är svårt att säga så mycket om den här filmen men eh, jag såg en film som heter Past Lives eh, som är <laughs> något så... Jag tror aldrig jag har haft med i den här filmen en sån här typ av film, alltså romantisk drama eh, det vet jag ju att du kanske inte uppskattar <laughs> den alla gånger särskilt inte de som drar åt komedihållet eh, ja, Jag har lite svårt för romcoms faktiskt Nej men just i den här så finns inte det här eh, eh, komedin alls utan det är bara ett relationsdrama kan man kalla det Det kan ju för sig vara eh, bra. Jag ska inte pissa på nej. det så nej, då, Men, nej, det förstår jag Men Det är inget det var jag lite, väljer lite om en Arnold-film att välja äh, Lite med glimt i ögat Brukar ja. du säga det, ska jag säga Men um, um, Det här handlar om Ett uh, koreanskt uh, par Som är väl Kan man säga så att de är väl Efter att ha gått på Kan man kalla det för date När de är bara tolv år gamla Så är det en här, föräldrarna uh, Ni ska gifta er i framtiden Mm det är väl ungefär så det bestämts. Men sen så immigrerar tjejens familj till USA. Nej, till Kanada. Och så småningom handlar hon i USA och så får man följa hur de träffas igen efter något inlägg på något sådant här Facebook liknande. Och så får man följa det det går ut på att Ska jag ge upp mitt liv jag har nu för att vara med personen som jag var kär i när jag var barn. Mm. Lite liksom så här ungdomskärlek kan man väl ändå kalla det. Och se eh, vad är värt att offra? För ja, att få det är vara med den är rätt spännande premiss. För, för att få vara med den personen. Eh, det här är ju verkligen en film som är verkligen ett drama. Det är liksom prat prat. Mm. Men eh, väldigt snyggt gjord också. Jag tycker det är bra filmad och sådär. Eh, sedan jag tycker vill man se någonting som man verkligen inte brukar se lite så kände jag eh, så tycker jag man ska se den här väldigt välgjord och återigen eh, det är karaktärerna som man lär sig att tycka om och eh, man, det ska vara intressant att se vilket val de gör så småningom. Mm. Ja, det var det jag har att säga Det är en sån lite ovanlig film för min del Som jag vill lyfta fram faktiskt Så Vad var den hette? Sorry. Past Lives mm. Bra, ja. då, då kan jag lägga det på minnet För det kanske också är sån här Om vi sitter och väljer film någon kväll Och den kommer förbi så att, Ja, men den har jag ska vara bra och så är det mm. bra att veta att det är så den heter För jag glömmer alltid namn på sån här grejer ja, Just det, ja Sen ska jag slå ett riktigt hårt slag för Super Mario Bros. Wonder. Kom det i år? Jag tror det. Eller var det förra året? <laughs> Nej då. Det har ju faktiskt spelat också. Själv. Ja. ja. Det är det bästa 2D Mario spelat i Super Mario World. Ja. Det kan man väl konstatera att det är det. Satan. Vad roligt det är. Mm. Älskar också hur de har implementerat online-läget på det här. Och inte nödvändigtvis för att ja, men det gör ju bara spelet lättare. Alltså inte nödvändigtvis, så alltså banor är ändå anpassade för det sättet att spela på. Mm. Eh, men det är bara det att och det är väl Nintendo som du brukar säga som är bäst på det i hela världen men det är bara det är så jävla roligt rent <går> <Ja>. av. <går> exakt. <går> <Behöver> Spelglädje. <går> precis, behöver inte krånglas för mycket med fysik och motorer och fan, vet vad? Bara ett riktigt jävla stabilt plattformsspel och det finns inte ett, ett enda alltså Super Mario, det finns ingen plattformsspelsserie som slår Super Mario på fingrarna, det går inte. Nej. Uh, och det kan jag säga, som till det var kul att du tog upp det för jag hade nästan tänkt att säga det var ju en period där då det kom lite Rayman-spel som mm. var det Legends och Origins de hette eller något sånt där. Mm som blev jävligt hyllade. Och jag vet att jag läste en recension och ja men, nu för första gången så är det ett annat plattformsspel som gör bättre banor än Mario. Mm. Men då kan man också fråga sig, oh, kanske att det gick lite i stå där i tag med de här alla new Mario Bros som kom mm. hit och dit, att det blev lite för mycket samma. De blir lite för lika varandra. Kändes uh, lite, att, i, lite mer på rutin. Ja, på exakt. Uh, om må så vara då kanske Men då kan jag också ställa mig frågan Vad fan är Rayman idag? <laughs> Nej men lite Det har ju för fan Ja ja visst De släppte två bra spel där Ja men fan Gör tio till som är bra då <laughs> Lite så Men det försvann helt Jag vet inte fan vad som hände Men det Ja Ja, det var faktiskt en väldigt bra fråga. De spelarna har jag faktiskt inte kört. Det måste jag sen um, göra. Körde det första som kom och hade skitkul med det. Um, och det var väl också det här kanske man kan säga om Nintendo är bäst så är det ju några som har kommit nära ibland. Mm. Och då är väl Rayman ett sånt spel. Det var några banor som man liksom bara um, var så jävla skärmigt gjorde att man nästan när man Gick i mål på en bana som hade varit så jävla banana bara att man nästan, wey! Och applådera mm. när man var så glad över hur kul det hade varit. Men har, det inte, har det inte kommit något liknande spel också i Illusion-serien? Alltså med Mussepig-spelen som var stora ja. på Sega. Jo. Mm. Det såg ju ut att vara väldigt likt om Rayman-spelen. Ja, det stämmer bra. Det kommer på, fan, det skulle jag vilja testa. Jag gillade ju ändå Ja, Castlevania Evolution är ju en klassiker. Det är, det är ett riktigt bra plattformsspel. Det finns ju en remake på som jag har också. Den tog jag mig fan aldrig igen. Jag provade den bara på någon eh, PC jag köpte för plug. Alltså funkar inte jättebra att spela med. Det kanske jag skulle testa men originalet till ja, både Sega Mega Drive-versionen och Sega Master System-versionen som är ett annat spel fast med samma namn är ju ruskigt bra. Mm. Sen är det ju också det där spelet när Kalanka med också, när man har de magiska filtar, ser ut som som gör fiender till blommor. Fan, kom, jag vet inte om det är World of Illusion eller någonting av Illusion. Alltså, det finns ju många. Land of Illusion det är ingen aning. Det finns ett gäng till eh, Master System också, där Illusion är en egen serie med sina egna uppföljare och sen finns det på Mega Drive också. Men det är ju också inne i helvete roligt. Så att, ja, ett nytt sånt Illusion-spel vill jag nog fan testa. Sen ja. har jag inte läst en enda recension för att se om det är någonting som är bra. Jag vet bara att jag såg det på eh, någon sån här, jag vet inte om det var E3-liknande, men vet, en sån stream att det skulle komma och att det så verkade för roligt att man kunde köra fyra stycken på det. Mm. Det är dumt att jag inte kan de här spelens namn i huvudet. <laughs> jag skulle kunna googla och bara kolla upp det men jag, jag tycker ändå det är kul att spela in podd och bara låta det få vara lite gubbgoogligt ibland. Absolut. För då kan någon av er som lyssnar ändå få chansen att aha, det är det här du menar. Mm. Då blir det en mänsklig interaktion. Det tycker jag är roligare än att bara googla upp allting. Ja, visst är det så. Då blir det mer trovärdigt när jag kan saker också. Ja, så är det. Men det är väl sånt där. Och, eh, varför jag tog upp det för att jag har en backlog igen här nu. Men alltså mm. spel som har släppt det här året som jag känner att ah, men fan det här måste jag köra. Eh, för jag, jag kan tänka mig att det finns någon som lyssnar och så tänker de Men vänta lite nu, varför tog de inte upp det här? Enkelast är att jag har inte kommit dit än. Som Baldur's Gate 3. Nej, jag har inte spelat det. Så Nej. därför har jag inte nämnt det. Men ja, jag blev supersugen på att spela Baldur's Gate när jag såg lite gameplay videos på det här. Ja. Ettan har jag testat. Tvåan har jag sett en andra och spelat. Jag tror fan jag skulle vilja prova att köra dem först. Sen vet jag det är ju inga spel du kör på en eftermiddag. Nej. Men jag vill ändå ge dem en chans först Innan jag kör Baldur's Gate 3 För när jag började med The Witcher 3 Så kände jag att någonting saknades mm. Och då var det ändå kul att köra ettan Och det har jag tagit yes. en bit på eh, Final Fantasy 16 Vet jag ju att jag var inne i på Elgiganten Och såg att fan det det vill jag ha men, mm. då höll jag ja, jag på, men då höll jag på med andra Final Fantasy spel Som jag vill bli klar med Sexan är ju klar med nu så jag har femman och nian kvar När jag är klar med dem Då ska jag köpa Final Fantasy 16 till PS5 Tror jag det får bli Ja, nice Sea of Stars verkar ju förbannat jävla mysigt Det vill jag köra mm, Det tror jag passar dig alldeles utmärkt Och Baldur's Gate 3 Det är samma för mig Det är också ett 2024-spel för mig mm. Helt enkelt Street Fighter 6 verkar ju vara ett jävla dunderspel så det är jag ruskigt sugen på faktiskt mm. det verkar finnas en scen där som lever och frodas så att säga Exakt. och då hoppas jag också att det finns spelare med olika olika grader av hur bra man är för att jag är inte så pass bra att jag skulle kunna spela eh, liksom ett sånt e-sportspel som Street Fighter Online hur som helst men nog för att jag ändå är ganska bra på Street Fighter men inte där som de som körde ofta online är. Nej, det, det, det är definitivt inte. Mm. Men det verkar ju jävligt roligt i alla fall. Eh, Armored Core 6 ser också förbannat mäktigt ut. Verkligen. Det är ingen jag spelserie med jag har spelat mycket men just det spelet så förbannat roligt ut. Vi yep. hade jävligt kul med ettan på PS1 en gång i tiden så det är ja ah, men fan. Varför inte? När FromSoftware ändå gör spel som inte är Souls-spel så ja, ja. är det ju värt mm. att testa dem också. Ja, eh, så är det. Octopath Traveler 2 är jag också sugen på. Jag är inte klar mm. med första än, så därför har jag inte kört andra. <laughs> Nej, det förståeligt. För att börja om från början på. Det är spel är jävligt trög med att komma igång med det. Och det är synd för er förbannat jävla roligt. Ja... <laughs> Och ett spel jag var nära på att köpa igår eller två spel som jag var nära på att köpa igår faktiskt, det är remaken till System Shock Aha, okej okay. ja. För det vet jag att jag spelade lite halvt när jag var barn, det är ju ett gammalt spel som den är en remake på mm. Fattade inte så mycket av det spelet då kan jag väl inte säga Nej. <laughs> men tyckte det var häftigt jag är ändå förbannat sugen på ja, antingen kör originalet eller remaken, men det lutar mot remaken Ja, det är väl lika bra kan Sen kan jag inte ignorera Ett Robocop FPS <laughs> Nej, det ser jävligt roligt ut Faktiskt Så det, Men det är väl ett sånt där kanske Det, det är väl ett rea spel Känner jag det... det är ju rea på Steam på det nu Ja, men jag vet Jaha, okej okay. uh, Vad är det, 350 jag. spänn eller någonting Ja men det kanske, det har jag inte bråttom med. Så jag kanske tänker att det kommer bli ännu billigare om man väntar något år till och med. Så bråttom har jag inte med det, men... Jag, ja, jag har velat spela det. det sen jag såg trailer på det och bara, va? Robocop? Mm. Och det ska vara som första filmen. Alltså, ja. det här måste jag ha. <laughs> Nej, men det ser jävligt roligt ut. Men jag tror att jag kommer att vänta lite, faktiskt. Ja, jag kommer att köpa det snart. Jag tror nog att det får bli PC eftersom jag kanske inte känner att jag vill prysa 400 spänn extra för att du spelar på PS5-man. Nej, det, jag förstår. Det kommer att duga full gott på PC. Men jag tror till och med jag tror min PC är i klass med PS5-man ändå. Alltså mm. eller yep. prestandamässigt. Så nej, Robocop kommer det bli. Det kommer det bli rätt snart dessutom. Mm. Så det är väl de spelen som jag inte har nämnt för att jag inte har kört dem än helt enkelt. Och detsamma gäller väl filmer? Ja, ja, visst. Uh, ja, det är den här um, Kriusas och Flower Moon ska jag ju se snarast och då kommer jag väl kunna prata lite om den. Um, ja, men du mm. uh, jag vill bara uh, säga en sak att för, för några avsnitt sedan så kastar jag ur mig att det första avsnittet under nästa år skulle vara vårt metallika avsnitt mm. Så det är det väl bara att vi håller i det att eh, Om en vecka blir det väl ungefär Så får vi snacka lite Metallica Åh, Fan vad roligt det ska bli Ja det ska bli jävligt kul eh, Vi får väl prata lite om vilket typ av upplägg vi ska ha Om vi ska ta det från början och framåt Eller om vi bara kör på eh, Behövs lite ordning och reda i ett sånt avsnitt känner jag Vi får nästan göra en tierlista Med metallika skivor Ja, varför inte varför inte Någonting sånt Och eh, sen efter det så kommer det, det riktiga Avsnitt 300 också Ja, oh, jävlar vad dumt Och där har jag lite Idéer om vad vi skulle kunna göra jag, jag började, ja, Det kanske blir tier listad Där också, vad vet jag mm. eh, Men så för var det avsnitt 200 Där vi gjorde de bästa konsolerna Eller var det bara Apropå Eller var det en del av 200 Jag kommer fan inte ihåg Nej jag kommer fan inte ihåg heller <laughs> Jag kanske man gå tillbaka och kolla upp då Jag skulle vilja göra något sånt Fast med de bästa spelen Och bästa filmerna någonsin Mm Varför inte eh, Och När vi gjorde PS4 avsnittet Då var vi inte så Beresta på det här med tierlister. lister Det hade vi nog gjort om vi hade gjort det idag Säkert <hör> Och då kan vi ju använda oss av det bara för att ändå, ja okej okay. för om du tänker dig dina tio bästa spel som du någonsin har spelat men om du skulle lägga dem i en t lista alltså hur de står mot varann eller hur man ska säga mm. för det skulle kunna vara lätt, ja men det är de tio bästa spel har spelat, alla har S-rank, men om man skulle tänka på okej, okay, av de här som är allra bäst så finns det ändå någon som är mer best. Mm. Bästast är bäst bästaste <laughs> bäst någonting sånt tänker jag det blir bra. Super. Men eh, yes. känns det bra så? Eller någonting mer du vill Det törka? gör det. Nej, jag är nöjd. För jag trodde nämligen när du sa Jo, det var en grej till. Tänkte jag, nej, ska han sno den här nu? Var kul. <laughs> ja, nej, det gjorde jag inte. Det var lite synd faktiskt. Det hade jag uppskattat. <laughs> ja, okej. Okay. Eh, men i alla fall. En sista grej här nu då. Yes. Ah, det, det går inte att plåttwister på det sättet. Jag vill tacka alla tre gånger. Kul att ni har lyssnat och nästa gång vi spelar in så är det ju nytt år vi säger så.